من اینا هاگا من اینا هاگا اللہ بر ویدا شودو دا کم زیدنی قالو احداہ لکا فلانون ویدا فلانی صحابی تا سولہ حیدیر لیکن دا اللہ حبیب بدیو جنو تا پوز کولو زنی وقبہ حیدیو آبا اللہ حبیب استمالولا اعصو دقا زکاة دا اللہ حبیب نی استمالولا یادا سوی لشولاو فلانتن یا فلانی صحابی در تا حبیب دا پا حیدیر کرا لیکنی اوې بهترين او حلال مالونو کی یو هدیه ده یو غر مال غنیمت او د هدیه غنتبل حلال مال نشته یو مسلمان دی او چاته یو شه هدیه کی پیشو یا مال غنیمت ده دا هم حلال او مالونو کی حلال ترين مال قال اباهر نبي اب رسول الله يا اباهر قلت لبیک يا رسول الله ما ويا الله رسول الله صلی الله علیه و سلم تابعدار قال الحق ال ا اهل الصفا ویلارش اهل الصفا والوتا صفا د مسجد نبوی سر بار یودالانو برندا او پای کی صحابه کرام طالبان بنس اور د مدرسی بنیاد دغه وقف نو د الله حبیب و زمانہ کی په مدینہ منوره کې بس دا صفا مدرسه وی فذهم لی نو د صوفی طالبان ما ترعو بالا قال ابو حریر رضی اللہ عنہ ویو اہل الصفة ازیاف الاسلام اہل الصفة دا دا مسئلہ دا اسلام ملمانو ازیاف الاسلام اسم گردہ طلبا دا دن چی دن زکی دا, دا ازیاف الاسلام وی اسحا اہل الصفة ازیاف الاسلام دا دا اسلام د مسلمانانو ملمانو لا یعون علا اہل دایبا زین حاصلو له اهل ته ولا مال او نمالنی مالو مال نیکور ولا علا احد او نو بچا سره دای ټیکانه نیوا پس د غزې کې وو د الله حبیب نه قران او سنت به ذکر او کم جهاد چې وو نو دای هو پکې خامخاو د دین دی له لاو نو رسول صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شمولیت فرمایلو وکاره راته سو صدقه تر او ذا الله حبيب چې کله بو ارتس صدقه نو بعث بها اليهم ابدوي تولي غلا دي طالبانو ته ویولې غلا ولم يتناول من هاشان ذا الله حبيب بلاغ نس غستنا وياتتوه هديه او کله چې الله حبيب ته هديه را نو ارسل اليه اغي ته ویولې غلا واصحاب منها واقبل بهم داغنا حاصله کا واشركهم فيها او دا تالیمان اصحابی صفه بیم پاگی که شرک کر وی فسا انی ذالکا وی دا خبرا ما بانی گرا نو ما دا گران او لگی دا ما بیدا خلقون تی شود دی و زدور بین تی ها او گیم یوازی زمان نکی گی نو دا دور از تالیمان چی رو غالم نزماو پا کسی نمبر راش فقلت و ما هاد اللہ بنو فی اہل دا شود د اہل صفه و بارک آخو کسان کنتو احق زوم حقدارا نسیبا من هاظ اللبن چیزا یعنی ارسی گی ماتا دیدی شودو نشاربتن سکل اتقوا بها او زبا مضبوط شم داغی پا سببا و علم و دین و عبادت بکولشم فیدا جاؤ ویکل چه غیر آل و امرنی او ماتا الله حبیب حکمکو فکنتو انا اعطیهم نوما ما زما غي تور کړ او ما عصا يبلغني يادا مان د چك لا غي راشي نو ما ته د الله حبيبو کوم کې نذوبه د ایت بیا راځو ویشم وما عصاو نزيدنه نه يبلغني من هاذا اللبن چودر سيگي ما ته دي شودونا وي ولم يكن من طاعه الله و طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بوثر وينود الله الله حبيب د تابداري نخلاسه فاتهتهم نز طالبان فرالم اصحاب صفو والوتا فدعوتهم نورم بلن فاقبلوا غير متوجيشن واستازن او اجازهته اوست دچا ذي الذي خاص کر مجلس د الله د دا حبيب صلی الله علیه وسلم اجازهت غفتل د قرآن او سنت حکم د الله حبيب دې اجازهتو فازن لهم واخذوا مجالسهم اجازتي ولو كو پخنو خپل زينو کي من البیت منل بيت فقورت قال ابا هريره قال الله حبيبي ابا هريره قلت لبیک يا رسول الله قال خذ وداب يالوني سفعتهم ديته نمبر په نمبر ور قال فاخذت القدح ما يالروني وا فجعلت اعطيه الرجل زشورشم ورقولب ميسري تفايش ربو اغبس کلا حتی یروان تردی چه مور ثم یرد علی القدح او بیعا بیما تفیعر وابس کا فا عوتویه الاخر بل بمیور کا فا یشربو ناغبوس کلا حتی یروان ثم یرد علی القدح او بیعا بیر او بیعا بیما تردی چه موڈ بشو فا عوتویه الاخر بل بمیور کا فا یشربو اغبلا شو دسکل حتی او ثم يرد علي القضح دامه ما ته پیاله واپس کا حتا انتهيت ویل نبی صلی الله علیه وسلم کوئی داسه تا ویدم نبی رحم السلام پر رسولم ټول طالبان ختم شد وقدر وی القوم او ايتول ماڑشول كلهم ټول نذا الله حبيب د محبت د وجه نه فا هذا القذح پیاله زمان واستفوزعه ولا يده إليّ او بخ بالمبارك لاسکی کی خوا فنظر الیہ او ماته وکسل فتبسم دا الله حبیب تبسموک ابو هریر رضی اللہ عنہ دا خیال او گمانو کو چکن ایمان علی الله حبیب مفخس کی دا الله الہ حبیب تواضع او مت دا خی د تورون اخر کی دا الله حبیب یعنی اغه اوس فقالا واحر ویا واحر قلت رسول الله قال بقیت و وی بظاوت یوازی پاتی شو قلت ما و صدقت یا رسول الله تاسو رښتیا فرمایل الله حبیب بظاوتہ سپاتیے قال اقعد فشرب وکین اسکا فقات فقات تنزکین استم فشربت نشوده میش کړه فقال اشرب ان الله حبیب دې مباروی وش بیا اسکا کوئی فشربت ما بیا اسکل فما ذا لے امیشو ده الله حبیب چې ماته ویښ ربوسکہ اتہ قلت تر دې چې ماو فرمای الله نور نشم سکلې ولذي باثک بالحق قسم مری پاغزاد چې په پا هر کرالې غلې لا اجد له مسلک نور زینشت ده حدود پا قالا فارینی الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمای شفارینی ما ترا کفاتوه القدا ازمال الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلمت قال ورکا فحمد الله تعالی الا الله حمدی وی و صم و بسم الله وی الفضل ها غسی وای شوده الله حبیب اسکو یو خودی کی باز خلق گور د دین لری دی نو پداسی مصیبتونو کې دیو بل جټنس کی ویګه په خبره بلکہ بازی چی دی کافر یهودو تنیج دیکی گی بیا خضر خاننا نفرت کئی بچے دفلار نفرت کئی نو گلاسون جدہ و دائی پیالی جدہ لوخ جدہ و جدہ ناس بازی را سی دن چلدی محروم دی گتی نوڑی چی دیکی دا شیر دیکی دی دا شیر دیکی دی دا شیر دی. او بائی سگی دی جوٹا نکرکا کئی گرد اللہ حبیب د ٹھول طالبان سو کردی اسلامی طریقه دار مسلمان دیو بل جټین کر اخر کده نه کوي تا الله حبیب صلی الله علیه و سلم د ټول صحابه او فقیر کی تا الله حمد وی بسم الله فرمایلا وشرب الفضل او هغه باقی ماند شهود د الله حبیب صلی الله علیه و سلم مسکر رواه البخاری دی حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحم الله دغه امت تووین چنا شکری مکه او د دې وجنې د دین کارم پر لري چې را زب سخر موصوب کوو تاسو وګورئ هغه قران او سنت چې د ځای نه تعریفونه نډک لري آی په کومي طریقې دین کار کړه او په کومي طریقې هغه الله دمرلوی مقام تر رسول صلی الله تعالی ابن سیرین د حضرت محمد ابن سیرین رحمه الله له روایت ته علوی حریره رضی الله عنه او غید حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہون روایتنا خلقی قال ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائلی لقدر ایتونی بیشک آمازان کا کلیو و اینی لآخر رو او بیشک زچیم خام خارا پریب و وطم فیما بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی إلى حجرت عائشہ رضی الله تعالى عنها د منبر, منبر او د حجری د عائشی بیبی رضی الله تعالی عنها منسک سک و یذبد نبی رسول الله د منبر او د ام المؤمنین عائشی بیبی کما حجره زیرا جاء د نبی علیہ السلام د قبر مبارکا ذی الله گردش او روز شریف را ویدی منز کی وزر اپریوتم مغشی یا علیہ بی خودی او غشی برا لکم آمانی فیجی الجائی را بغی و راتلون کے فیدو عرج له علا عنقی نو کی بے خود اخپز ما پدی سٹھ ویرا آواغ بدا خیال کو لچینی مجنون انزلی ونے نو لی, لی علاج گنتی طریقہ داوا چی پسٹ بے والا او دا به آغا دا غد خود در آقلو یو تریکو وما بی من جنونه او پما بلی وانتوبنو ما بی اللل جوع نباو پما مگر لگا بوا ناغا لگا بدا حال تورس سیده چیز با بی خود در اغور سیده نسوک چه بر آغلی و دما دا حال نم خبرنو ای باوی چه رد آگا نیلی وانه نه نو دیلاج که تور بی اخپر آواغستاو زما دا سٹ بے دباؤول اعلان کی پمابلی بلیون انفوب نو او دا بدلگی وجو و رواه البخاریو دا صحابیخ پل حال ذکر کئی رست و امتا چدا سے تکلیفن دوران سرما دنز دکڑے او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحبت مبارکم اختیار کرے وانائشت رضی اللہ تعالی عنہ توم الممنین آئشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا روایت تے قالت بی بی فرمائی صوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وفات کړې شو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و درعه دای جنگی زغرا مرہونۃ دا غان پرثو انده یهودی دیو یهودی څا فی ثلاثین سوا قدیر شو سواو کی من شعیرن دور بشنا دا, دا الله الحبیب اخر زمان وقت دا الله الحبیب بال بچ نارو لگاو ورطا تو یہو یہودی تے ہوئی جمال اس ور بشرا کا او زبادل بیادا بیا در کا اغا یہودی بی انصافا او ظالم اعتماد پی نه وی ما تر بسشی گانا کی لیل الله حبیب و فرمائل ویزو خدا اسمان و جزم کی امین و مانت دارے کدپ ما اعتماد کڑے ما بو ارتدا ور کڑے وی نخپل از غرب ور سره گانا کی او الله شان لگو دا غدیر غد ثوعور بشی راړي نبی رسول الله د دنیا نو شو او دا زړه دی یهودی سره غاڼه پاتې شو دا امهت ترست وای ګورره شروع ناشو ارشډیر دی او دا غي باوجود مونږ دین توځګار نه او بس پدی فکر کې خوشپا اورز چې وروځو د لوګي مړ کیګم علام کې د صحابه کرام یو اقوا بل وقنوا ته دیر شو سیرو دیر شو کې تجنا ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زغرا دیو یہودی سرگان پر توا متفق علیه و اران سن رضی اللہ عنہ امام رضی اللہ عنہ نے روایت کیا قال نے فرمائے رحم النبي صلی اللہ علیہ وسلم غانکڑی نبی دے ہے صلاۃ والسلام درعو فل زغرا مبارک بشعیر پسور بشو وما شيهت الى النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ لارض النبي عليه الصلاه والسلام تو بخبز شعير دور ګوشه روټه و ولولې وو واه حالت انسانه ته اعسدا سي دلو واز دو چا غم داسي متغیر بدبوې دار شي غونتي دلو باندې یا واز د باندې شډیر وخت یې شي نو هغه کې داسي وګم غون آدا مبارک قران شریف رضی الله نو د مور دنه ویره سلام سره ډیر امينه نويبه پور کیم سنمندل خلق لك ویسومندل ولوبته وجه الله حبيب بناروی نو بیا به الله حبيب تلګي نویماد اور مشوټی کالا وا احاله او اغواز د ویلې شوی چغې لهیا شته سومر تشلوعي شلو او سانه حتن چغې کړه سي تغيور راغله ما دا اللہ حبیب تیوڑا نو دا دا اربشو رو روٹائی آواغا ویلی واز د چیغی کم تغییر راغلو دا الله اللہ دا الله صلی اللہ علیہ وسلم تر کاری او پر کڑو او لقد سمیعتو یقولو وی بیشک و لقد سمیعتو یقولو بیشک ماو ریدلو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ, وسلم, دا اللہ, دا حبیب صلی اللہ وسلم چی فرمایے لے. ما اسباہ لے آل محمدن سواعن ولا امسا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم دا آل سر سبا او ماقام یو سوا قراک خل م موجود نه یو سوا درېنی مسیر ورو ما اصبها ند سبا کړه ل آل محمد, اللہ علیہ وسلم دا دا دا محمد اللہ صلی الله علیه وسلم د فار خاندان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا یو سوا اور نتا سمہ خام راغری شی او سوا موجود غروت وی وا انہم لتس ہتو ابیات دا حبیب نه کور نو ذکر نه بی بیان اور انہ بی بیان شی دی پر نو مرغری تہ الله ز حبیب سور بی بیان نو کتابونو دیار ل سو پوری ذکر عام تام چنہ ذکر کیږي نو دا الله حبیب ددی بیان نو د دنیا نو رخصت شوی دا نه واړه ژوندۍ پاتې و انهم لتثبتوا بيات لا الله الحبيب نهكورو او نهكورنو کی پغوندی طریقے باندې کلم دا سباو وا خام نظر اغله چیو سوا اور بشیدی موجودی رواه البخاری مصنف رحمت الله علی دزی مشکل الفاظ و معانی درته کئ ال احالۃ بکسر الهمزه حمزی وانه کسر ده زیر به وہی اشحم دا وی لیکيږي غواز دتا شيغويلي شي وي وصنخه وې فنون او خاې معجم سره چې ټکي دیفي وهې المتغیرتو دا وی له وي شيغي کې تبديلي راغلي وي ډېر وخت وژنه ډېر وخت وژنه پاوی کې تبديلي راغلي وي علي بي هرره رضي الله عنه دابو حریر رضی اللہ عنہون روایت تے قال فرمائی لقد رئیتو سبعین من اہل سفا کوئی بیشک ما کتلیو او یا کسان دو سفی مقام چه داد دا تالیبانو دو پاتی کئی دوزیو ما منهم رجلن نو پدی کیو سڑے علیہ رداؤن چه پاغبانی دی سوی یلی پورا سادر دیو اٹول بدن دی کٹوی امہ ازارن یا خوب تشلنگو و امہ کساؤن او یا بداسي سلور غټه سادر قضر بتو في اعناقهم منها بشكدايبه تړله هغه په دي سټونو کې او تاسلا اغرز مشکاه شریف کې دیر شول چې یو سادر نه بده قميص او د پرتو کار څنګهاله نه ده الله د حبيب تعالی ماتو سره کی لګزنه اوقاتو کې مجبوري ده او یو سادر ده ناوین بده قميص او پرتو کار څنګهاله نامو مشکاه شریف کې تفصیل ذکر ذینو سره منها بعض الدين ما يبلغ نصف الساقيد يد و ګونه حوال تنیمو پندو برسیدو و ما يبلغ الكعبين زنیاو چا به تر گیټو پوری رسیدو نفاي اجمعوه بيديه دغه طالبان او صحابه کرامو بدغز کپڑا دزان را جمع کول فلاسونو د ځان سره کراهیتان ترا عورتو دو. د وځي د بدګنو له دینه چې داغه عورت ښکارا نشي دا چې بیان پوره غجام راو جوخته نو په دغه یو یو ساده او په دغه لګلګ حالاتو کې د دې د دنیا ژوند تیر کو رواه البخاری یو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله رواه عائشه رضی الله عنها د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نه روایت ده قالت بيبي فرمای کنا فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم وبِسْتَرَاء او ثُلَايِدِ نَبِي رَسُولَ الله مِن آدَمَ دَ سَرْمَنَنا اَوْ حَشْرُهُ لِيفًا د مالوچو پځې پاږې کې د کجورو پټې برته وي د کجورو پوستکي موستکي پاږې کې د مالوچو پځې د الله رحيم بِسْتَرَاء وَمِن آدَمَ د سَرْمَنَنا اَوْ حَشْرُهُ دن په ری کې د مالچو په زیوانې د کجورو غفانی د کجورو غو پوست کی پروت او په دې باندې الله حبیب صلی الله علیه وسلم څخه وولو خو به وولو ارواح البخاریو د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحم الله صلی الله تعالی علیه الکرم وان ابن عمر رضی الله عنهما ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تھے قال فرمائی دے کن جلوسن اومنگ ناس در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اذ جاء رجل جنازه تیراغ ورت یو سڑے ملن سواری ران سوار ہونا پس سلم علیہ ثم ادبر الانصاریو او بیا غانصاری شا کلاړو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمالیا اخلن سوار و یا اخلن سوار رورد انصوار یا ای جما انصواری رورا کیفا اخي سعد بن عباده وی سرنگره غرور زما سعد بن عباده رضی الله عنه فقال صالح اوید الله حبیب مدرس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من یعوده منکم سوق دپتا سو کی جداغ بیمار پر صحیح تسی نطور صحابہ کرام را الفقمنا فقام وقمنا معه انلا حبيب را پاسېدو او قمنا مونږه مرا پاسېدو معهودا وي سره ونهنو بې دعه 13 او مونږه صد پاسه لسکاانو ما علينا نعال ولي زموږ په بازار نو خپو کې کی پاڼې کېړې په بازار نو ولا خفافو نموزي ولا قلان سو نو زمږه وَلَا قُمُوا سُن او نزمونگا کمی سنو بس په یو سادرو او دغه اصحاب صوفاو دزان لطاگوڑ پخپو سنو و پسر سنو نمشی فی تلک سباخ او تلو منگا پدغ خورناک از مکا کی پیدن مش یا پیدل پلو تاوی او سباخ مدینه منوره کی زن از مکا دا سی خورناکا حتا اج اناه تردي شمو غور ثرالو فصا حر قومه من حوله فصا حر قومه من حوله نورستو شو قوم داغ داغ, داغ نه ګرچا بیرای ور سره ناس تو خپل قبیله الله صلی الله علیه وسلم تردي چورنیز شو رسول الله صلی الله وسلم او اصحابو عمر ګری داغ الذين ها سلاللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرو او ددغی صحابی عیادت او بیمار پرسی او کا او بیات نرالل رواہ مسلمون دیکی د صحابہ اکرام او <سلام> غفقر د ذکر کئی چخپوکی دا چولو دا پار سنو پسربانی دا توفی کی خدو وسنو د قمیز جوڑو لو وسنو بلکی او سادرو <سلام> او بس اغبید زان نراتا اکڑو وان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہو قال چنبی علیہ السلام فرمائی لی خیرکم غرپتاسو کی قرنی پیڑی زمارا ثم اللذین یلونہم بی آکسان چی دی سر نزدی او ثم اللذین یلونہم بی آکسان چی دی دی سر نزدی قال امران و حضرت امران ابن حسین نزی اللہ عنہو فرمائی فما دری ما تقت نشتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین او سلاسم چې دا الله حبيب دا خبرت و پیړو کياقدرې پیړو او بے سم يكن بعدهم قوم د دې درو پیړو نفس بداسي قوم راشي يشهدون يشهدون چاغي وس کوي د دې درو پیړو نفس بداسي او قوم راشي یش اي بګواهه کیسو بدر گواہی مطالبا نه کوي ی پهکوا اوزهکهغلب به پئ چې دا د دروغ ګاهی د او پیسې په خلک کوررکي یو خدا چې تا نه شا مطالبه و کاه یو په زورې ما هم ګواهی کې چې ما به هم ګوای کې یش حددونونه ګوای به کوي حالان کې نه د ګواهی مطالبه به چانی کړي د ګه مطالبه به چانی کړي نګوره ن داسې حالې. باز خلانو خو دې پیښو د فارو امام گواہی کې واچو او هاکا خبره سره ده ک یو کلی کې د دوو کسانو جنگ د پزمکه په څشی دغی مسلمانانو لهوچ قبر له وزي پش شاو عايش کم په کړه یا یقین او سرګند عايش چې راکم یو فسولم ده ناغي دی وینات ته تیاریږي نا داغه د وجنه دوو مسلمانان جنگي او د دوچې جنگ وي خام خای او ظالم وی بل مظلوم وی او دا هغه کلی مشران چې لپټي چې حقیقت کی دا شی رچارې ناغی د الله د پاره خبره وکي ويخونون خیانت وکي ولا یعتمنون او دای به امانتدار ګڼل نه شي وینزورونا او نظرونا نظرون بمنی ولا یوفون حقوق راکایبنا اے نظر بمنی او فرکای بے نواز خلق نظر منی فرکینا او باز نظر عمرنی نو مرضی مطابق کی بے استعمال ہے د نظر مسلہ داسره چا نظر عمرن نو پرکول پہ لازم دی او د نظر منون کے مال د فقراء و غریبانا نو حق دی باجو ایدیک میں منل نو پوخی کی پخپلا او بچو خره کخپلا دی او خړو بچو دی او مالدار او خړو کدی نظر دی غار اخلا سنرا و اس سمن او سرغن بشی پجوی کی ینه اغا اس سمن سربواله ینه د اخرت فکر بنی او چون کیر کس مخراکونه وای نو پبدان کی سربواله رازی متفقن علیہ دی حدیث ماننده امام بخاری او د امام مسلم رحمهم الله اتفاق ده وان ابي امامه رضی الله عنه ده حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ روایت سے قال فرمائی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی یا بن اے بنی آدم انک ان تفذل الفضل کہ چرے تو لگے غیر سوائی مال جس تا ضرورتن سیوالے ن خیر لقد خبرت ا د فار ورضا و ان او دا, دا زان دا نسیوا دید کو او دا داد زان د حاجتونو نصیواد بند کو اور الله په دین او لارې لګین نشرل لکا دا خبر ناخار د تا د پره والا تلامو کفاف او پتا باندې ملامتیا نشته به قدر ضرورت ای به قدر ضرورت خپل بال بچ د مال جمع کول او په قدر ضرورت دا غیر پر ذخیره کول په دې ملامت یا نشته لکه یو حدیث کې راغلی کله نبی رسول الله وی دی او خال هر شوا د اهل عیال لپار جدا کا وبدا بمن تعور او شورو کا و ده غچانا چې هغه څه اهل عیال نه انو به ګور نه نه فقد اولاد در باندې فرض دا نجدي د سي واشي بیا ور پسې د نورو در دا نور نو بیا چی نشیوا شی بیا د نوو درجه نو په هر یو شکی د شریعت د درجاتو لحاظ بسړې کئ ارواح ترمذی او رحمه الله وقال حدیث حسن صحیح مصلی الله علیه ان عبید الله محسن الانصاری الختمی رضی الله عنه رضي الله مبارك صحابي عبد ابن محسن رضي الله عنه عن روایت تے قال فرمائی دے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی لی دی من اصبح منکم حر غچا صبح منکم دتا سنا امنن فی سر بهی چې په امن او امان وی د خپل نفس باندې د سر بیا ومانادر ترستو کوي دا د نفس وای یا قوم تو یو سری ثواب او د خاندان قوم هغه په امان نه د بدن په امان نه او معافن فی جسده او د په بدن کې صحت موجود ده اعندهو قوتو یومیهی او ده سر ده دغو رضی خوراز کا پرد ده تاکہ ما رس کچی سباکو بدن مروغ روغ ده و خاندان کم امن و امان ده ستکلیف نشتا او ده دغو رضی ده خوراک انتظامم د سرشتا نفکا انما خیزت له الدنیا نتبوه چ راجم کړې شو د فار دنیا به حزافیه হাটول اې تبوی چې বস্তু له دنیا داد له ور که شو رواه ترمیزی یو وقاله حدیث حسنه خداد الله د نعمتو حال ذکر کوي چې سړې نه شوبني کې اشاره پاسې دي بدن دې روغ دې امن او امان دې قوم او خاندان کې او تا سره د دغه ورځي د خراب څخه کې تنظیم شتا نو داس او گانا چه با داتو لدنیا تالا درکڑی شویده او شکر پیدا کنا شکری مکرو اس دی حدیث کی سرب لفظ تیر شو سربی هی ویدا پا کسری دی سین محمل سرنه محمل اغا لفظ لوئی چه غیبار نقطی نی تکی پی نی اے نفسی هی ماناو دی نفسی وقیل قومی نی باز محدیسینو د سربی هی ماناکڑی دی قوم سرنه وان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما نا روایت تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلہ حو سوچ کوای قد افلہ وی بیشت کامیاب دے مناسوک اسلاما چیغ اسلام روڑے سو سپې سپېټي رولې المتتابعه درپه او ثاوین ثاوین دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم بخراپ نو کولوګو سبونا واهل هو دا غي اهل عیال لا یجدون عشاءن هغه ود ما عشاء د ما مازیګر نوالی د شپې پوری د تامټوي نبی منذ خراب د شپې وکان اکثر خوب ذهن او اکثر روٹای داغوی خوب ذا هغه اغا روٹای دور بشو او رو بشو بیم چانو لین تا سلم اخی حدیث کی تیر شو صحابی توویل شرشتا سو دپار غلبیلو نووی نا نویتا سو با دور بشو روٹای سنگا خوڑا وی مونگ بدا سی پوکی ورکو نسچی باتی الوطلا بوالوطل او باقی به مخوڑل رواه ترمیزیو وقال حديث حسن صحيح عن خزعل ابن عبيد رضي الله عنه خزعل ابن عبيد رضي الله عنه روایتت رسول الله صلى الله عليه وسلم کانو اذا سلل بالناس قال تشبه مشقول خلق الامامتي به ورقولا في مسجد نبويك يهر الرجال نوروبه غرزه دل سے سڑی من قامتهم ذ خپل صفه ودودره ل غيام په حالت کې ورو غرزیدل فصلاه فمسكين منل خصوا اسوا د لږي د وجنا الله الحبيب په سي ود لږي د وجنا اصحاب الصفه کرامو ورو غرزیدل وهم اصحاب الصفه او دا وو اغهانند دل صفه پیغمبر اسلامه تعالی بل مانو حتا يقول الاعراب تر دي چ باند چانو بوي د سحرانا او د مانډونو شبکم خلک راغند د الله د حبيب پسې د موس پسې نو ای بو حاولای مجانی وی بی ویدا لی ونی نی ګور په مسکرا غرزی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د ری خلق لوی شان نه د الله حبيب چې وکړه موس او فرمایلو نو ان صرف فیله اے فخفل بدل مبارکا او نفس نفیس ثروا طالبانو طالبان الراق ای هو پراتو به خدا پراتورا غرضې دیبو فقال الله حبیب ورته وی لو تعلمون ما لكم عند الله تعالی کچره تاسو پوې دی په هغه څو چې دی تاسو د فاراد الله تعالی شل وی دی یک تاسو لپاره ته له وی تاسو لپاره الله کوم اجر تیار کړي او کوم نعمتونه تیار کړي لا احببت نخام خاطر سبدا خبر محبوب ګنلا انتزدادوا فاقتا وحاجتا چه نورم تاسل اللغه او حاجت تي اچ په دي طريقه به الله حبيب تصلي او د لغه د وج نما اغي فمسکرا ورزيد رواه الترمذي و قال حديث صحيح الخساسه والجوع الشديد و الخساسه اللغه فاقته و الجوع الشديد او سخت اللغه خدا درته اصل کله الله د حبیب او د صحابو زندگی معنی سره نظر واچي نوګر چې الله ارچا ته ګوري او دای د حال مطابق تکلیف راولي اغه تکلیفونه زموږ او استاذو د کمزورو سره پم نه راولي ځکه الله ته زموږ د حالاته پته را خدا سي خبري چې مخله شروع زندگی اسارش خپل نعمتونو د شکر توفیق مینوش چکله زندگی د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د نبی اسلام مخلیشی نو دا زموږ تاسو د زندگی لپاره یو نمونه را صلی الله تعالی علیہ حبی کریم المقداد ابن مادی قرب رضی الله عنه دا حضرت مثرا ابن مادی قرب رضی الله عنه نا روایت څخه مشهور صحابی دی قال فرماییده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وای ما اوریدې دې رسول الله صلى الله عليه وسلم نه یقول چې فرمایلي ما مل ا ادمیون و این داکله ادمیون بن ادم وعاءن یلوخ شررا ناخارا مم بثن کوم کملوخی چی بنی آدم دو خوراک اوستاک نڈکی باغی کی بدترین شیسر چی دے بین تحا خوراک کئی او خپل د دو توام نڈکی نو در دیر توام سر بیان د عبادات و توفیق ملاویگی نو دے تحجد توفیق ملاویگی ما ملا آدمیون نو دے بنی آدم وعا ان یو لوخ شرن چی اغد ناکار وی منبتنین دو خیٹنا بحس نی آدمه وي کافیدي بنی یاددمته اوکولاتور یو نړي یوقمنااسول بهغ چې هغه د د د او د پ بعدت وکي او د ډیر اللوږې د وجنا دی د عبادت نهفا شي فکانه لامه حالهکه و که چریوي د خا مخ چېي د یوسو نړونه سوا خوم نفس الصلت عامه درم ای صد خېټې دې دوام د پارکی وسلصل لشرعه به او درم ای صد دې د عبود پارکی وسلصل لنفسه او درم ای صد دې د سا اوستو پارکی رواه تيرويزيو وقال حديث الحسنن اوكلات مانادر لکای چې مخکې تیر شو اوكلات ای لقمن ويدا لقمو نوړو ثوي وا نبي وما ما اياس ابن سعده بن الانصاري الحارسي الله عنه قال ري فرمائي ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وہی ذکر کړي وا مرګور د رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم یورز عنده والدنيا الله ذبیب په مجلس کی دنیا د دنیا خبره پکې کا فقال رسول الله الله عليه وسلم ندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائے الا تسمعون آیا تاسو رینا تاسو قوحی گئینا الا تسمعون آیا اورینا ان البزازت من ایمان د دنیا عیش و عشرت و مزید و لزتون پری خودل داد ایمان مرا ای د دنیا دیر خندونا مزید او دا غید حصول لپاره منډې ترلې او شپې شو ګرکول دا شی زونه خودل خو بس چې صرف گزاره غنډي دي کی وړاندان دی ایمان یوي صدا او درې بهو فرمایل ان البزازه من الايمان بشك بزازت یعنی عيش او اشرت مزيه او چرچي پر خودل دادي ایمان ندي او بیا وېنه اتقهل تقهل رس سبحانه در لکایت رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داوود رحم الله ذکر کړي حضرت وی البازازۃ بالباء الموحدہ ویدہ بعد آیوت کېری وی دا او و ذالون دی پکې المعجمتین چغی باندې او دا ست وی وهیر اساسۃ ویدہ ویلکیږي کمزور والد حيات او شکلتاي معمولی مختصر جامعه دي مختصر یعنی بيزار دي دي د مختصر دغه او دنیا کي اختصار کي ډير او تکلفات کو زمنده نه وي چې د اخرت تیاری نه غافل نه کي او ترک فاخر پر او پرخذ دال د لباس د فخر کي واما التقهل تقهل ستوي ويدا پقاف او حاصر رد اهل اللغة دا لغت علماء فرمائل دين چه المتقهلو هو الرجل اليابس الجل ويدا غسلی لوي چه دا غدا سرمن دا دير کمزورين اوچعي من خشونة العيش دا وجه دا تنگي او دا سختي دا جوندنة واتر کې طرفه او غیشو یې شرط کری خوي نو رب العالمین د دنیا په لحاظ سره سادهګيري خوښي چې انسان دې کیسومره کموالو کې کی دی وجه نبی رحم السلام فرمایله حدیث مشکات شریف کې راشي او جبريل امین علیه السلام او دا الله دا طرف نه دا خبر واچوله زما فضلہ کې دا خبر واچوله چې او نفس وترغي مړ کیږي نه شيخ فل رزق اخلاص کړي نه او رزق د الله لترف نه لیکل شوی و یفتق والا فتق الله وې دا الله نوېریږي او اجملو فالتلب د دنیا په لټولو کې د اختصار نه دی کار یعنی په کار دادې چې ډېر اوقات د سړې د دین په کار کې دنیوي کار د کایي سنت طریقه را خدا څخه مختصر مختصره نو دحدیث امام ابو داؤد رحم الله بدی ترتیب باندې ذکر کړی لري وان ابي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دا بي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ن روایت سے قال دی وہی با سنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ نبی رہے سلام jihad دپارو لګیل و امر علينا ابا عبیدا رضی الله عنه او ته موږ امیر جوړ کړو ابا عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جده تا امین هذه الامه وای نام مبارک صحابی دے لوی شان او د دې صحابی او د دې ذکر جمعه کې د تفصیلن ډیر شی لوی شان او د دې صحابی دهر صحابی لوی لوی شان دے خدا پکړه لوی شان نتلقا عیرا لقریش او موږ دې د فارسلو نتلقا چې موږ ملاو شو هغه قافله د قریشو شراب او چون کې دغه قافله د اسلام مقابله کې سیماله دا او قریش په دغه وخت کې محاربي نو دغه یو قافله لوټل دا مسله را چې هو هربي کافر دې هربي مسلمانانو سر جنگ دې ته هربي وای نو دا مال چې په هري طریقې ده حاصل کو نجیز د خود او غدر بنک هربي کافر دې مسلمانانو سره جنگ نه نداغمال فزور مسلمانان پی لوټ واچي زکا غپس طریق دي اسلام مقابله کې کمزورې کول خودوکا بنکه دوکا د کافر سرم دروست کړه و زو ودنا من تمر او مونتدا الله حبيب د سفرته خرا کړو یو یو ګډو یو ثیلو من تمرن د کجورنا لم یجد لنا غیره موند پر الله حبیب دین اله او بل سنو مندی به بس دالو اونتی کجوری ځان سره واله او دا په ترتیب ترتیب استعمالوي نور څه شي نشته فکان ابو عبیدہ او ابو عبیدہ رضی الله عنه د امیر طاعت خاص کر په جهاد کې فرض دے يعتينا تمرتان تمرتان مونتبه یو یو کجوره را کوله دا به رضی الله صحابه کرام او خراکو او په یو یو کجوره غي جهاد کول فقال ورطوي له شلكيف كنتم تصنعون بها وی تاسو بزیيې کجوري سره سوکول قال جابر رضی الله عنه ورطوي نمسوها مونږ بداسي سټلا دا کجورا او دا غي غاډو کې کایا کما يمسو الصبي لکما شوم يوشي سټي ثم نشرب عليه من الماء بیا ورغه سټونو نفس موغي پسوبوس کلي فتکفینا نو بس دا با مونگ تا کافی شوا یو منا زمونگ دا دی ورزی دا پارا الى اللیل دشپی پوری وکننا ندربو بی عیسوینا الخبط او مونگا چه وحلی بامو پا امساگانو یو بوٹے دے داغی پانی پا خپلو امساگانو بامو اغا پانی را سندلی سمنا بلوهو بالما او بیامو مدغا کې و بوکی خوشتی کی, کی. فناکلوهو ندونو پانی بامو حالله انطلق نه على سااح للبهر ويمونګلاړو په غاړه د دریاب نو د الله شامته وګوره کله سحاب کرامتې د خپل طرف نه داسې د سنیمتونه ورکړي او کلې پاړې او لګ تری کوي فروخ على نه على سااح للبهر وي راپور تړ د پاه پهغاړه د دریاب کا هتل کې زوخې. پښان د شکل د یو ډیر لوی ه د وډو کې غرم رلوی ډیرې شي داسې یو شه د دریاب نه مونږ ته رو غرزولې شو فاتینا هلم ورترا د فیذاه ی دابت دا یو یودا بوا یومیه او تدل انبر اغه تب انبر وی انبر به ورتوی انبر به اغه توی انبر مې مې مونږ ته دریاب نه رو غرزولې شو نابو بید رضی اللہ تعالی عنہوی میتتن وی آیادا مردار دیچی دریاب رو غرزولو سم مقالبی ولانا مردار نرے بل نحنو رسول رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی منگ قاسدانیو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفی سبیل اللہ او منگ در اللہ لارکیو جہاد تروتیو وقد ازتررتم او تاسو مجھورک لشیویی پانی خوری او تاسو مجھورک لشیویی پانی خوری دلوگی دو لوګي د وژنه حلاکيږي فقرو دې نفرئ اميري اجازه تو فقمنا عليه شهرا وې د دغي انبر ميسر مون یو میاش دیرو ونهلو سلاث او مونږ درې سو کسان وې دور فراق ملاغینو کو حتا سمعنا زمون بدلونه غتشول ساربشول ولقد ریتنا وې بيشکا مونږه کثیريو نا اعترف من وقب عينه كي مونغا راडकول و من وقب عينه داغ کون دسترګي دنه بالخلال فمتونو سرع الدهنا اغثيل يعني داغ دسترګي سترګي چې تلرکي او لاغي کمزې فاتشي نپاغي کې دمر تيلو چراغټ غټ مټونه و مداغې نه ډکول و نقطع منه الفدرا کا سور منبد دی مینه را جدا کولی ټکړي په شان د لوی لوی او کا قدر سور یا په شان د اندازي دی غوي ولقد اخذ مننا باع بينا کوئی به شک را واستل زم ناب او بدر رضی الله انو صلی الله عشر رجلا ديار لسک سال فاقعدهم في وقب عينيه نداغ دسترګه پاړو غل کیږي لو دیارلس کسان خو صرف پستر کا حساب وکرام رات دیارلس کسان په کې کی کېلو فاقعدهم فی وقب عینیه او دی دا غذستر گی پاغ یعنی کند کی داغی پاغ سوراخ کې کی کېلو واخذز ول عن من ازلاہی رواه غستیو پختې د دغی میید پختونه فقام هذا پسمک یو درونه او ثم رحل اعظم بعیرن او به تیار کو او سامان واشل ف یو غټو معنا چې موږ سرهو فمر من تحتها نو غوخه د لان د تیری دوه غپختي سره لګي دنا وتزودنا من لهمی او موږ دا غې د غخن د ځان سره راړ ځان سره مراوا غستک وشایق شایق اصل کې غخ لوی چې کله وچکې وچ هغه هم راړه تازهغه خمزام سره واغسته فلما قدمنا المدینه تا کله چې موږ مدینه طیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تراله فذكرنا خالق له موږ ورته دا خبره ذکر کړه الله حبیب مو او مو خوګیو او بیا دریا بیا ودو رغت مېرو غرزولو فقال الله حبیب فرمایل هو رزق اخرجه الله لكم و و چی اللہ در یابن رویسو فحل سر دا یو رزق او چې الله تعالی دریاب نرویسو فهل معکم من لحم شيء و تاسو سره دا غوښنه سهیشته چې الله درت قدرت په خپل رحم او کرم سره درکړي فتؤتئمونا چې مونته تراکای نفارس لا اله الا رسول الله صلی الله علیه و سلم مونږ د الله حبیب تداغید غوښنه رولې غلا منه دا غینه فاک لهو نو الله حبیبم دا غینه اوخړه ارواح مسلمون دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کره صلی الله تعالی بیان و راغت مصنف رحمت الله علیه در تھا معنی کوي وہی الجراب <سلام> وعاء <سلام> من جلد معروف و اذا جراب ولو من جلد شد شرمنی وی او معروف دا معروف او مشهور لو او اکثر با عرب جتلل نډه ده سرمنې په دې لوخ یو ټیله کې به ځان د سفر سامان کې پدوه او هو بکسر الجیم وفتح ه ها ويدا و, و, دا و دا کسری د جیم سره جیم باندې زیر نه وفتح او فتحن په ویله شي جرات هو الکسر افصح دا کسرا پکډيره فصیح را قاوله نمص دا درته دې مخکي حديث کې تیرو وې دا نمص سها په فتحې د میم سره لري نمص سها دا په فتحې د میم سره لري والخط وې خبت واره کو شجرنده پانی دی دیویو ني دي مارو سند شداب مشورونه رپارو ګوتاقلوه الیب اغی نار اکثر خوان پوری دغه پانول والکسیب کسیب ستاوی التل من الرمل یوی ډیرایت د شګنا د شګو یوی ډیرای چی وی والوقب په دې حدیث کې تیر شو دا فتح دا واو دا او اسکان د قاف ده او پس دا غین ابای موحددا وهو نقره العید دا اغه کول دسترګې لوي لقد ستر جنا اغستر بلري شنو داغه کمزه و كن چپاتيشي نغي تسوي اري تا وقبر الجرار مش توي مټ والفدرو پکسره د فاخرا او فتح د دال لا القطعده ټکړو ثوي اور هلل بعيد يعني بتخفيف الها اجعل عليها الرحل پهخمانېې کی جاوه کېخوا کی او ب د پوښي د لاند د تیرولو ننو لکې او الشاایقی پشیې معجمه او قاف سرا اللهم الذي د هغه ولهي خود دا پریکې شي ل و قد دا دا من هو دی د پاه چې اوچ شي د دینا کله چې وح سړه وچ نو لګ لګ پر ک نوصاح کرامه چې کله غه په د واس د لګ لګ پرییک او پهورې وچولله او بیزان سرمدنی منوری لرولیوا واللہ آلم وان اسماع بنت یزید رضی اللہ عنہ دا اسماع بنت یزید رضی اللہ عنہ نا روایت تے وردی لفظی یزید نخلق کرکا کئی او سپیری گڑی نن بتا سن مشکا شریف کی دو حدیث را شد چپ صحابو پی صبر صحابو چی یزید نمو مشکا شریف کی نن دو حدیث را روان او دو مختلف صحابتي د غي زيد نومه بعض خلک د شیعانو د اثر رسوخ د وجنا د دینوم نسکه ای کرکای عالم کی مسله ظالا چې شا د الله د حبیب نو حضرت حسین رضی الله عنه اهل بیت و تکلیف رسول غیبان د الله لعنت کیوی پاغی د الله قهر او غضب وی او غسوک نو هغه موکه کی مون موجود نو نه د تاسو مون نه په خبر کیږي کی. چې اچ کړي الله د غی سره څه کوي اسان یبس رحمت الله علینا چا تطوس کھړو د باضی اختلافات د مومنان مبارکی اغه وداه اداسی شعر چا لازم مونږ جبی د دې د مونږ توری د دینه محفوظی ساتلی نو جبم پکې نه ګنده کو او نو مونږ نه د دې ګموسالح السلام نه چرونوی میر په خوانو خلق صحال یا اور تو ال <سؤال> موهاین دربی فی کتاب دا غیلم ز ما ظرف سره نماز ظرف نه نهی